Ha, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Suratul Hadid Tukiwa tukiendelea mfululizo wa, tuki wa darasa zetu za tafsiri ya Qur'an karimu kwa ufupi leo hii tuko pamoja na suratul Hadid sura ya 57 ambayo imekusanya aya ya 29 Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala nasema. Bismillahir Rahmanir Rahim Subhalillahi ma wala samawati Vimemtakasha l-ardh bimemtakasha Mwenyezi Mungu viombe vyote vilivyomo mbinguni na ardhini huwa al-Aziz al hakim na Mwenyezi Mungu huyo ndiyo mshindi mwenye hikma. na maana ya kutakasha Mwenyezi Mungu na vitu hivyo ni kwamba vitu vyote hivyo Bina muabudu Mwenyezi na utaratibu aliopanga Mwenyezi Usiku hautangulie mchana, mchana haustangulie usiku. Lafu humulku samawati wal Ni miliki yake Mwenyezi Mungu, ufalme wa mbinguni na ardhini ni yuhiiwa yumiitu na kufisha yeye ndio mwenye uwezo wa yumitu, yey, hayo. Wahu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na yeye yenu yakillakitu kitu ni al Huwa wal walaahiru. Niye Mwenyezi wa mwanzo kabla ya chochote na wa mwisho wa baada ya kutoweka ulimwengu. Wa dhahiru wal Mwenyezi ni mwazi anaonekana mbele ya kila kitu kikiangalia unamuona Mwenyezi Mungu kwa dhahiru fal batin Mwenyezi ni mndani. Kitu chochote tutakifikiria kwa ndani basi utakuta ndani yake kuna Mwenyezi Mungu wataala. wa ta'ala. Wa ala kulli shay'in alim na yeye ya kila kitu ni mjuzi. Huwa ali khalaqa mawati wala khala wal ni niyaya aliomba mbingu na ardhi fi sitati ayam katika muda wake wao siku sita. famastawa ala arshi ya adamu ma yahju fi al wa ma yakhruju kisha kakusudia mwenye Mungu kwenye umbo la arshi umbo la arshi hiyo ambacho ni kiti cha enzi cha utawala utawala wake wataala wa ta'ala wa azal usiuloko hauna mwanzo hauna mwisho Ya'lamu ya ma yalju ardhi wa ma yakhruju minhaa. Ana kijua kila kinachoingia katika ardhi na kinachotoka kutokana nayo. Wa ma yanzilu minas wa ma ya'ruju fiha. Ana kijua kila kinachochuka kutoka mbinguni na kinachopaa kapayo Wahu Wa ma'akum aina ma kuntum. Mwenyezi Mungu huyo yuko pamoja nani popote mtakapokuwepo. Wallahu bima ta'maluna basiru. Na Mwenyezi Mungu kwa kila mnachokifanya na kiona. La humul qusamaawati wa wal ard. Ni mali yake Mwenyezi Mungu ufalme wa mbinguni na wa ardhini wa ila Allah turja wal -umuru. Na kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo ya kila kitu. Yuliju al-laila fi an wa yuliju an-nahara lail usiku ndani ya mchana ukarehuka na huwingiza vile vile mchana ndani ya usiku ukarehuka wa huwa alimun bi dhatis sudur ni mjuzi wa kwa vyote vilivomo ndani ya nyoyo za wenye kufikiri aaminu billah muaminini munyezungu wa rasuli na nyumba wake, wa amfiku mimma ja'alakum fihi. na fihi natoeni baadhi alifu ni ya vile ni nyinyi kutawala ndani ya hivyo mali mifugo mazao fal ladhina amanu minkum wale waliwamini allawamini miongoni mwenu amfaqu na wakatoa baadhi ya hivyo kwa kuwasaidia wengine lahum ajirum kabir washathbitikiwa wao na malipo matukuku Wama lakum la tuuminuna billah nilipi lwapata nyinyi msimuamini Mwenyezi wa na Rasulu ya hukm na hali yakuwa mjumbe anakuiteni kuiteni tu'minu ili ilim mu'minu madawimi wa qad akhadha Nahaliakuwa Mwenyezi Mungu huyu amechukua ahadi yake kwenu. Amechukua ahadi yenu kwake yule muahidi ya kumpokeesha, kumwamini kumpokeesha kwa ibada zenu. In kuntum mu'minin ikiwa ni wamini wa kweli. Huwa aladhi yunzila ala abdihi ayatin bayyinah. Niye Mwenyezi Mungu anayoshusha juu yake Muhammad dalili zilizo wazi, alama zilizowazi zinathibitisha kuepo kwake ke na uwezo wake. kumi na dhulumati ila nur ili akutoe nyinyi kutokana na viza vya ujinga kuwapeleka katika mwangaza wa imani. Wa inna Allah bikum laraufu rahim. Na hakika Mwenyezi kwenu kwaeno la ni mpole, mrehemevu. Wa malakum la tunfiqu fi sabilillah kipi kinachowafanya nyinyi kwa wagumu msitoe katikati ya Mwenyezi Mungu dai zoma lazikupenia walillahi na samawati hali ya kwamba mnajua kwamba mali yake Mwenyezi Mungu mali zote za mbinguni na ardhini nyote mtakufa mziache hapa hapa zote mali mlizo mtakao la yastawi minkum man anfaqa min qablu lakini mjuwe tu hawatokuwa sawa wale kati yenu walio toa sadaka zao walitoa misaada yao hapo kabla ya uislamu kupata nguvu kabla ya kutekwa nchi ya maka wakatala na wakapigana hao sawa na wale wengine ambao walitoa baada ya hapo ulaika aadhamu darajatan hao waliotangulia ni watukufu wa daraja minalladhina amfaqu bim ba'd waqatlu kushinda wale ambao walitoa baada ya uislamu kupata nguvu na wakapigana wa kullan wa'ada Allahu al-husna na wote Mwenyezi wa miwahidi kuwalipa mema yani pepo na neema zake wallahu bima ta'maluna khabir na Mwenyezi Mungu kila mnachokifanya anakijua man dhal ladhi yuqridu Allaha qarban hasanan ni nani atajitolea kumkopesha Mwenyezi kopesho la weema. fayu'afu lahu wa lahu ajrun karim Iwe ni sababu ya kumtia le kawili maradhu kwa ajili yake na akawa na malipo matukufu. Ya umatara mu'minina wal mu'minat. Ikumbukeni siku ambayo mtaona wamini wa kiumi na wa kike. saa nuruhum inatembea inaenea nuru yao baina mbele yao wa biimanihim na kuliani na kushotoni mbele yao na nyuma wa biimanihim na kuliani na kushotoni watambiwa bushra kum leo yenu leo tajrima tahtiha watakuwa wakipitiwa chini yake na maji ya mito mizuri khalidina fiha ala qadriwa wa milele hu peponi. dhalika huwa alfawz Na huko ndiko kufanikiwa kukubwa yoma ya yanapoul munafiqon ikumbukeni siku ambayo watasema wanafiki. wa kiume na wanafiki wa kike lilazina amanu kwaomba wale waliowaamini wataambia kwa kuwaomba unhuruna na katabisminu rukum tungojeni jamani tungojeni tupata kujiangazia kutoka nuru yenu bila kaambiwa wataambiwa wanafikii hao rujiwa warakum faltemisunura rejeni huko mnakotoka mkaifuate nuru fadhuri baba inahum bisur kwestukia imepameshapiga kati yao ngome Ngome hiyo lahu babu babun ina mlango ba'tunhu fihi rahma, ndani yake kuna ehsani na rahma wa wadhairuhum min kibali al-adhab na anjaka kwa upande wale wanafiki kuna adhab yunaduna yawm um, watakuwa kiwalengania pa kuwalaumu alam nakum ma'akum jamani mnatuacha mkono kama kwamba hatakuwa pamoja nanyi qalu bala atasema ni kuwajibu ndio tulikuwa pamoja nanyi walakinukumpatantu minfusakum lakini nyinyi mlizifitin nafsi zenu watarabastum watatabtum namlijengoleza ngojelaza kula siku kunapokucha na kila mnachoonyo onyo kila mnachokatazwa mnasogeza sogeza siku wagarratkum amani yakaku khadain mipango yenu ya uongo na matamanio ya yenu yasiyokuwa na ukweli Hataja amrullahi mpaka ikaja amri ya Mungu. Wagharrakum billahi al-gharur. Wakakukhadaeni dini ya Mwenyezi wakakukhadaini wakakukhadaeni katika ukweli wa Mwenyezi Mungu, sheitani mwenye khadaa. la yu'khadhu minkum fidya. Bas kutoka kwenu fidia yoyote. Wala min alladhina kafaroo wa kutokana na wale makafiri. makaafiri. ni nafiiki na makafiri yingu moja ma'awakum an-nar ni motoni iya maulaakum hapo ndiyo mahala peno utakapoku mtakaporejea wa biisal na mariya mabani hayo alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha' qulubuhum li dhikri llah mwenyezi ngwanasema tu muda wa wale waamini nyoyo zao li kwa ajili ya dhikri ya Mwenyezi wa manazala mina al-haqi na kwa kuzingatia miongozo iliyoshuka kuwashukia wao ya ukweli wala yakunu na utul kitaba haujafika tu muda wa kwamba wao wasio kama wale waliopewa kitabu minkablu kabla kabla yao fatala alaihimu alama wa kwao kwa muda fakasat qulubuhum zikakacha chanyo zao wa kathirum minhum na wengi wao kawani umefika muda wa islamu wa imani na hali hiyo إلَمُؤْنِيَوِنِ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا يَكُنْ بِمُنْزِلِ مُغُنْدِي مَن يَوْعَزُ وَقُهْوِيشَا أَرْضَ بَعْدَ أَنْ قَامَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتَ تُمَكْبَيْنِ شِيَنِي آيَةَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ na wewe u mkopeshe Mwenyezi la wema la sadaka na zawadi yudha afu لهم ولهم اجر كريم maradufu hao kwa kila jema moja walilofanya utalipwa kwa kumi au malipo au sabini au 700 walzina amanu na wale walio billahi Mwenyezi Mungu mtukufu wa rasulihi na mitume yake wale muamini Mwenyezi Mungu na mitume yake ulaika humusiddiqun hao ndio wa kweli wa imani, wa shahadao, hao ndio mashahidi. In darbihim bidamulaw wa mushathbitishwa hivyo. Lahum ajiruhum wa nuruhum, wa malipo yao, na wanawe mwanga wao nuru yao. Walladhina kafaru walaw alyamkufuru Mwenyezi Mungu wa kadhabu biayatina wa kazzakadhibisha zetu ulaika ashabu jahim, hao ni watu wa matoni. Alam annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahu niweni ya kwamba uhai yule mwangu huu ni mchezo na upoezi Wazina na tumetafakhiru bainikum ni pambo tu na kujifahari kati yetenu watakatharu mwali amwali waloulade na nikujikumbizia kumbizia kujikusania maji na watoto lakini matokeo ya hayo yote kama thaligaithin a'jab na kufar nabatuhi ni mfano wa mvua ambayo inaponyesha ikawatesha mimea kuwafurahisha wakulima mimea yake lakini mimea hiyo baada ya kuwafurahisha wakulima thumma yahiju kisha nakauka patarahu muswara unkaona nashapiga manjano thumma yakunu hutaman kisha kuma mapepe wa fil aakhirati adhab wa ma kuna adhabu nshadidu, shadeedo kuna adhabun nzito kwa wale ambao wamedanganyika na hayo min ghafiratun na huko huko akhara kuna malipo mazuri msamaha mwenyezi wa aridhiana na radhza zake mwenyezi kwa wale waliokuwa kuwa wakayatumia wakayotumia hayo kwa njia anazomridhia mwenyezi Mungu wama hayatudunya illa mataaul ghurur namo yetu kinjua kwamba si chochote si lolote uhai wa dunia si kokwani stareza muda tu zahada sabiqu ila magfiratin min rabbikum Kimbilieni kwenye njia za msamaha wa Mola wenu, mlezi wenu. Wa jannatin na kimbilieni za peponi, hasa ka ardhis samaa wal aazim. Ambazo pepo hizo upana wake ni ukana upana wa mbingu saba na ardhi saba za kiunganishwa. Uiddat lil ladhina amanu. Zimejiandaliwa neema hizo kwa ajili wale walioamini billahi Mwenyezi wa na Rasulini yake Dhalikafadlul fadulullahi yutihim yasha. Hizo ni fadhila zake yake Mwenyezi amezi tayarisha kwa ajili ya kuwapana wataka wallahu dhul fadli al na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila tukufu ma asaba min musibatin Chojote kilichowafika cha musiba fil azq wala fi anfusikum wala antani nafsi zenu hakufikeni chochote, illa fi kitabin min qabl an nabra isipokuwa kile kisha kitokee hicho kabla ndani ya kitabu kimthibitisha katika kitabu min kabli an nabraha kabla ya sisi kulemba hilo litokee katika kitabu inna dhalika ala llahi yaseer hakika hilo kwa mwenyezi Mungu ni jepesi likai la taasau ala ma fatakum anafanya hivyo mwenyezi zingu ili asikotieni majonzi Musingiwa na majonzi yakakutawleni juu ya kile kilicho wa kikosa wala tafrahu bima atakum walamsufurahi kwa alichokupeni Wallahu la yuhibu kula kull mukhtalim fakhul. Na mwenye Mungu hampendi yoyote yale mwenye kumajivuno na fahari. Alladhina yabqhaluna wa ya'muruna nasa bil-bukhli. Fabakhil wanafanya wanaf'alu majivuno ambao wanafanya bakhili wa kile alicho Wapa haba wa kitowe an-nasa bil na wa watu kufanya ubakhili. bakhili. Wa man yatawalla fa inna Allaha al-ghaniyyu na atakaye pa mgongo amri ya Mwenyezi Mungu basi ajue kwamba Mwenyezi kila kitu ni mjuzi na tena ee anasifika kila kitu ni mjuzi na ni mwenye kusifika laqad arsalna rusulana bilbayinati Mzingo anasema tumetuma mitume yetu kwa miaka dalili na dalala kwanzana maahu mulkitaba na tumeteremsha pamoja nao vitabu walmizana na li yaqum an-nas bil qisti illi wasimamatu qawwa adlifu alhadida anzal al hadida bi madini ya chuma fihi basu shadidun ambayo madini hiyo yake mna matungu makubwa wa manafa lin na vile vile mna manufaa kwa watu wa yalama manyansuruhu wa rusula amefanya hivi mwenyezi ili kumvihirisha kwa uwazi kwa uwazi Mwenye kuinusuru dunia yako Mwenyezi na watume wake. Bilghaibi pesa na Mwenyezi Mungu. Inna allaha hakka Mwenyezi Mungu, qawiyyun na aziz. Ni mwenye nguvu na mshindi. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Kwa hakika tumemtuma Nuhu na Ibrahim. Wajana fi dhurriyatihima an Na tumefanya ndani ya kizazi chao utume wa kitaba na kitabu. Fahumunhum muhtadin. Miongoni mwao kuna wale wabongo wa kaskazini, kathirun minhum fasiqun lakini wengi wao ni wahuni. Thumma kaffaina ala atharihim birusulina Kisha tulifuatisia nyuma ya watume hao waliopita, tumefuatishia mtume yetu mwingine, bi rusulina, mtume wetu mwingine. Wa prita, shia, na Isa na tulifuatishia kwa kumpeleka Isa ibn Maryama wa tainahu linjil tukampa kitabu cha injili wajanna fi kulubi ladhina tabauhu rahma tukajalia nyoyoni mwale wale waliomfuata Isa uhuruma, upendo upole warahma na ihsani warahbani na kupenda ibada upenzi wa ibada ambao mtada'uha waliubuni wao wenyewe tu ma katabnaha alaihim hatukuwa fardh sisi hiyo Elabeteva isipokuwa waliubuni wenyewe kwa kutaka ridhwanillaahi ruzza za Mungu lakini kwa kutokana na ukosefu na kasoro za binadamu alizokuwa nazo pamara auha hakari ayatiha upenzi huo wa ibada hawakuweza kuuchunga kuchunga kuuchunga fa taina alladhina amanu ndio tukawapa wale walioamini miongoni mwao walio thibitisha imani yao na wakatimiza ukweli wao tukawapa ajrahum malipo yao kwa ukamilifu wa kathirun minhum lakini wengi wao wametokezea kuani wahuni ya ayuha alladhina amanu ay ambao mmwamini munyezangu taqullaha mchen munyezangu wa aminu bi rasuli kwa mtume wake muhammad yotikum kiflayn min rahmatihi atakupeni mafungu mawili makubwa ya ihsani zake Fungu la imani yenu kwa Isa na kwa na fungu la imani yenu kwa Muhammad na wa Mtakwenu Wayajallakum nuran tamshuna bihi anatukufanyeni mwanga mtembee nao wayadhu fiikum natakusameheni wallahu ghafuru rahim na mwenye Mungu ni msamehevu ni mrehmevu lialla ya ya'lama ahlul kitabe ili wajue wahalul kitabi wa kitabu lil na wanasara wa nasara wajue alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah wajue kwamba wao oh, hawana uwezo hata katika fadhila mzingu wa anna al wajue kwamba fadhila ni zake mwenye Mungu yuti hi man yasha'u mwenye uwezo wa kumpa fadhila anayemtaka wallahu dhul fadli al-azim na Mwenyezi Mungu ni mane fadhila tukufu كما لبين انكوف ونفذ لذاتك انكوف حذلغاني ولا حذ كبيلاني نشكران ولا ايماني يا ايه يوت فيك اللهم اجلنا من نورك اللهم <ترجم> نوير قلوبنا بمعرفتك اللهنا اللهم اهدنا بهدايتك برحمتك يا ارحم الرحيم الله على سيدنا محمد وعلى اله